Вулиці майже безлюдні, хоч тільки трохи за полудень. Місто стало малолюдним, із 40 тисяч довоєнного населення 17 тисяч знищено в єврейське гето. Тисячі людей розстріляно і відправлено до Німеччини. Багато хто, як і Софія Романівна з Даною, пересиджували лиху годину в селах. Будиночок у чершицях з'яє двома вибитими вікнами. Коли Арсен заїжджав сюди на початку вересня, вікна були ще цілі. Отже, хтось навідувався вже після того, як він поїхав до Туричів. Але вікна – це дрібниці. Головне, що будиночок стоїть. Можна ж було застати тільки згарище. Софія Романіна запрошує товариша Івана зайти. Зараз на щось приготує перекусити. У торбині і сало, і яйця, і на листники з сиру. От тільки води треба закип'ятити на чай. Хлопець спочатку віднікується, треба до ночі вернутися. Та й вузок із салом у нього є свій, взяв з дому – Бо знав, що доведеться далеко їхати. Але Михайлик хапає його за рукав. Товаришу Іване, бабусю треба слухатися!» І, подумавши, трохи додав. «Мене також!» «Слухаюсь, товаришу Михайле!» Виструнчився перед малий міліціант. «Що накажете робити?» Михайлик задоволено засопів, пригладив білявого чубчика, нахмурив брови. «Посади мене у кабіну, я хочу покрутити бублика!» Дана не спускає очей з водія, хоч би він не взявся допомагати Арсенові розвантажувати речі з кузова. От халепа розвела руками. Все взяли, а хліб забули. Он там за рухом крамничка. Коли ми їхали, я бачила, що вона відчинена. Ось тобі, Іванку, гроші, сходи за хлібом. Тим часом і машина звільниться. Кругом марш, наказав Арсен. Коли Іван повернувся, сіл уже було накрито. На плиті закипів чайник. А коли він від'їхав, а Михайлик і Дмитрик заснули, до кімнати зайшов Юрко. «Дякую, Арсене. Ніколи цього не забуду. Пий гарячий чай, за добі, мабуть, під презентом. Я все-таки вставав, розминався, а ти ж?» «Трохи закляк, але не змерз. Мене Софія Романівна кожухом накрила. А на кожух, здається, подушок та ковтер цілу купу накидала. А зверху ще й презент. Можна було б і на північний полюс їхати. І мені не важко було. Складніше буде далі». Тобі потрібні документи. Тільки тоді можна буде вибратися звідси. Без папірця навіть з хати не вийдеш. Але я щось придумаю. Є тут у мене одна зачіпка. Дана підійшла до Арсена. Мовчки обняла за плечі. Поцілувала в голову. Який же ти? Він міцно стиснув її долоні. Притулив їх до грудей. Щастий вам! Сказав і вийшов. З портрета усміхнулася Олеся. Софія Романівна, як тільки зайшли до кімнати, поставила її фото на те саме місце, де воно стояло до війни. Розділ 9. Переїхав Арсен. Він останні два роки працює перекладачем при посольстві на Кубі. Перед тим був у В'єтнамі, Китаї, Польщі. Його самотнього вовха – Постійно кидає з країни Україну, з одного кінця світу до іншого, а він тому й радий. Каже, на одному місці від нуді померби помер би, а може, не від нудьги, а від туги. Але хіба ж він зізнається? Дана навіть не знає, чи була у його мандрівному житті якась жінка. Либонь, була як же чоловікові без жінки прожити, але не змогла замінити Олесю. Може, тільки Дана й змогла б, але. Хто зна. Якось під час Арсенової відпустки зайшла мова про те, чи на було б Михайликові з татом. Арсен заперечив ні-ні, хлопчик має рости на рідній землі, і він і ріс у Києві з бабусею Софією, мамою Даною уже знав правду, але все одно називав її мамою, дядьком Юрком та братом. Це вже коли Михайлик закінчив університет і одружився, а Дмитрик став студентом. Дана з Юрком і мамою повернулись до Луцька, підремонтували старенький будиночок, у якому всі ці роки жили квартиранти, влаштувалися на роботу. Дана вчителькою музики і співів заочно закінчила педагогічне училище. Арсен звичайним робітником на одному з підприємств. Завтра Дмитрикові двадцять. Уже і напечено, і наварено. І гість з далекого краю приїхав а іменинника немає. Дане місце собі не знаходить, все з рук падає. Юрко заспокоює. «Не драматизуй!» «Ну, затримай хлопець, може сюрприз готує, з дівчиною прийде». А в неї перечуття недобре. Щось сталося. Ввечері телефонний дзвінок від Михайлика. Димитра заарештували. «Як? За що?» Після одного поетичного вечора, де студенти трохи пошуміли і повільно думствували – було влаштовано шмон в університетському гуртожитку. Знайшли дві заборонені книжки. Ніякої там диверсії чи антирадянщини, тільки того, що книжки опальними письменниками написані. Хтось сказав, що їх дав почитати Дмитро. Вранці, якщо й на роботу не встиг піти, приїхали до нас на квартиру. Ви б тільки бачили Дмитрову кімнату. Все доргори дригом, навіть підлога зірвана. Головний речовий доказ – газета, яку знайшли у Шухляді. «Звичайнісінька, самосклепана стінівка. Дмитро сам її писав, сам малював. Один цього примірник, ніде він його не вивішував, не оприлюднював. Може, хіба показав комусь із друзів».